بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمطعول ضروريا لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحثة غرز دی علامت افتزانی رحمت اللہ لیل دی قولنا پر اخیر دی درس پوری دری غرز دی اول غرز آغا زکر دی کلامی تمہیدی دی دا. دویم غرض آغا زکر کوی محمل صحیحا لپار دی قول مذکور دریم زکر کوی یو مثال لپار دی دی ماویلی چه خلاس دی درس دری خبرې سوالی یو شارح رحمت الله علی ذکر دی کلامه تمهیدی کوي دویم ماته شارح رحمت الله علی محمل صحیحہ توجی بیان ویل لپاره دی قولی مذکور دریم دی ذکر کوي اغا یو بل مثال لپاره دی وضاحت دی دی مسئلے نو دایي صاحب ته مهدی خبر اده دا تکوین عبارت لفع النبی او مکونه اغه عبارت لمفعول النبی د فعل او د مفعول په ما بین کې مغایرت دا خو امر بدیهی ده کته یی چې امر بدیهی باندې خو څوک دلایل نه پرون خو تاره ته په دې مسلې باندې پنځه دلایل نقل کړیو دلایل چې ذکر کیږي اغه خو په نظری باندې پیش کیږي ذ کلا دا مثال لک بلی بدیهیات نو چې تکوین عبارت لفعال نداء او مکون عبارت لمفعول نداء او مغايرت په ما بين د فعال او د مفعول کې ده. نو په بدیهې باندې خو چوک دلایل نه پېښ کوي نو بیا تاولې پروند دلایل ویلې نو دایې چې ده پرون چې ما ویلې او صورتې صورت د دلیلو خو لیکن په واقع او نفس الامر کې دا ټول تنبيهات او تنبی هغه په بدیاتو بندې پیش کېدللیشي نو دې چې دغه مغایرت چې هر کله بېو نو د امرې ب نه نه کاره دمر نه کاره هغه یو عادي سړی هم نه کوي بیا دومره مضبوط ولمه لکهغا شاعره ررحمه همله چې اغا دومره لوی خلک دین نو هغه بله دی نه څنګه کارو کي نو هغه خوله دی امرې بې هن کار نه کوې خولیکن خبره دا ده چې دوی نکلا کله دغهسې ی خبره راسي چېغا ظاهرن ل یو امرې بې هن نه کاروي نو د غې به طلب کېدللی شي یو محمل صح د غ د پاار به یو صح توجې کېدللیسي چې کوی کې د دوی د خبرې دغه مطلب دا او دا مطلب چې تاې کرکی دا نه نو دغسې دلتن یوه خبره دا د څه لای دا ویای چې مفہوم د د غ یو بعینه مفہوم دی بلدا دا خو انکار لبدې هنه دا نو دا خو څوک هم نکوي نه لده نه هغه اشاعر هم نه لده نه منکرنه دی اشاعر هم دا منځ ته د دوی په ما بین کې غیریت ده لکما توریدانو تاسې د دې چې په ما بین د دواړو کې مفہوم من مغایرت راغلی ده ځکه دا یو معنی نه ځانته دا دی بل معنی راغلی ده په پهاعتبار د مانا سره نسته نو یغوی چې داویلې دي چې دا او د له مکوون سره نو مراېلهغه مراې له دغه عینیت نه ده ده چې دغه عینیته به حسبل وجوده غلی ده دا مطلبه چې دغه تین امرې اضاف ده دغه تکوین امرې انتظاع ده دا له او د مکوون نه خدا ثابتي کې موجودي دي کلا چې کلا مکون موجود شي نو بیا بیاي چداې په تکوین موجود کړي دا نو دغه وجود د مکونه بعينه وجود د تکوینم راغلي دا د دې لپاره مستقل وجود نه دراغلي نو دغه معنی هغه د سره دغه معنی هغه د عینیت دا بین تکوین والمکونه که دا خبره څوک واخلې چې معنی دغه تکوین عین د مکون سره نو داخله قابلیت د بدیهات نه دا یو عام څرایم نکې نو دومره مضبوط عالمانه هغه خو د دې قول سره موږ ذکر خو دو دې دوی د خبره مطلب دادا. دا ده چې دا یو امر ایزابیدا ده دې نسبت معتبر دا مکوونه او مکوون لره او دا موجودیږي هغه په وجود د مکوون سره نو دوی چې د عینیت خپل کول کړي دا نو معنی دا ده چې وجود د هغه بیاینه وجود د مکوون ده کته یې دې لپاره به په پا خارج کې شرطه یو مثال ني پدې مسلې خو پوي شوي دا یا ی چې پد دې د لپاره په خارج کې چیرته یو مثال نوي ویول نه لکه مسلان ته و یا یي چې وجوده او ماهیت د دې په مابین کې اړینیت راغلی دی حالان کې دغه ماهیت اغا قبلونکې د دې وجود د پاروي په پدله نو د دې په مابین کې اغا نسبت د قابلیت او د مقبولیت راغلی وی یو قابل او بل مقبول وی اغا قبل کړی سوی وی نو چې هیڅ د قابل او د مقبول اغه خو نسی کېدلی زکاه د قابل مفهم ځانته او د مقبول مفهم ځانته خو مګیا یو چې دغه وجود د ماهیت او وجود او ماهیت اغه عبارت د لشه واحد نه نو په خارج کې چې موجوديږي ماهیت اغه عبارت د عین لدغه وجود نه او وجود عبارت د عین لدغه ماهیت نه نو والی چې څوب ذکر کوي اغا به حسب الوجود د دوی په مابین کې چې غیریت راغلی ده هغه په اعتبار د قابلیت او مقبولیت سره او هغه په اعتبار د مفهوم سره چې د یو معنی ځان تر اغلی ده د بل معنی بل معنی ځان تر ده نو اوس دغه غیریت خو بدیه ده خو بیا علماء ای چې وجود ماهیت وجود او ماهیت اغا عبارت د ان شین نه د یو شی د ان معنی ده څه دا موجوديږي په خارج کې په یو وجود سره ماهیت چې کله موجود شونه دی هغه باندې اټلاق دی وجودم کې د چې دا او دی دی یو شی موجود ده او دا رنګه په دې باندې اټلاق په دغه وجود باندې چې په خارج کې راغلي دی اټلاق دی ماهیتم کې د لیسی په خارج کې چې یو ماهیت راغی په دې باندې اټلاق وجودم کې د او دا رنګه د ماهیتم کې د لیسی او دا د ماهیت او د وجود کې د د هر طرف نه یې ځخهلې نو خبره د ذاتي وجود په اعتبار سره شې واحد ده کنا د معنا په اعتبار سره د دوی په مابين کې غیري يد ده نو کچوک دا معنا خلي چې مفہومن یو څوک خپل د قول د عینیت کوي نو دا به با باطل او که په اعتبار د وجود سره کېنو دا قول به قول صحيح وي هاذ القياس د دا غلطم داسې مسله ده دا. چې څوک تکوین عيني مكون بولي هغه به اعتبار د وجود او چې غیرييت ثابت سوی ده نو غیریت په اعتبار مفهوم او معنا سره ده معنا دي تکوين ځانته ده ځکه دا فعل ده او معنا دي مكون ځانته ده ځکهغه مفعول ده او شک نشته چې ان الفعل يغير المسعول فعل دي مسعول نه مغایر وین سوفو شوي کنه يوي ته کلام را راوړو چې دا غمخ کې چې ما خبره ذکر کړې واده مغایرت خو امر بدیه دي کته چې په امر بدیهی باندې خچوک د لایل نه او تا خو پرون پنځو د لایل رته ویلې نو دوی ویل چې واه ذا كله تنبیه ہونا دا په بدیهی باندې تنبیه هوا او تنبیه هغه په بدیهیاتو کې ذکر کیږي او بل خبره دا او کلا چې دغه خبره واستحاله دا محال دا خو د سداد یو عادي شخص هم نکړي نو د نسبت سبټ په کار داداته مضبوط علماء تو نسی بلکه دیغه دی قوال دی لپاره یو سہی محمل او سہی توجیه وکړلی سي اغه سہی توجیه زده نو اغه د وکړه چې دلته یاته دو دوی په یو یاته بار باندې آینیت ده او په بل یاته بار باندې نو تاسو غیر یې ذکر کوي د خپل سیده اغه په یغه یاته بار ده او دوی چې خیال دی آینیت دی نو اغه په بل یاته بار ولر نو لهدا په دوی باندې دغه اشكال ناراضي او دغه رد ماتن رحمت الله علیه پا شاعرون ندسي ديفاوکراسي څه <truly> پیدالې؟ وهذا كله تنبيه من دا دولت تنبيه دا علا كون الحكم دلو دي حکم بندې په تغایر د فعال او د مفعول بندې ضروریه نه ساده امر بدیه دا لیکن هم بغې لیکن مناسب دا لپاره دی عقل ان يتاملات د سوچ امسالو په امثالو دغه مباحث کې نسبت دي ونه کې راسخینو ته مضبوط او کسانو ته علماء د اصول د دینه ما دغه خبره ته کو نه استحالته بدیه یته نه دا بداحت محالوي او ظاهروي اعلاما له ادنا تمیزنا سیاغا ما مولی تمیزم دیخوا او دی بدکولیسی بلی اطلبو بلکی دی دی طلب کوي لپار دی کلام دی دغا او علماء راسخینو محملنا دسی یو زای دی حمل کوولو یصلحو محلنا سیاغا کی صلاحیتوی دی محل دی اختلاب دی علماء و او دی خلاب دی عقلاو فا انا من قال نو اسی تفصیل کوي فا من قال او یا اعلت ذکر کیم فإنما قال أنه سبسيي تكوين عين المكون تتكوين عبارة دالعين عين أراد أنه مقصود دادا أن الفائل إذا فعل شيئا تكالفائل كاليوكاركين دلتنوي مقر فائل ومفعول راغليوي وأما المعنى الذي أهرس أغمان هذا تتعبير ورنبتكوين إيجاد سركيد ليس هو أمره ونحو ذلك فهو أمره أعتباري ونبا أمره يحصل في العقل دا بعقل كي حاسي لنسبة فائل ودي مفعولنا أمر دا چې هغه مغایر ویل مفعول سره په خارج کې او نو وجود به عین وجود المكون ثابتيږي ولم يرد او دا مخصود نه داسې معنا دي تکوین بعینه معنا دي مكونده تر دې پورې چې دغه حالات مزګور لازم سي و هزا کما یقال وی چرته به مثال ني نه وهذا کما ویقال دادس دالک ویل کیږي چې وجود عین ما هي د په خارج کې په دیمانه باندې چې په خارج کې د ماهیت د لپاره تحقق بیل نه دراغلی او د عارض د د لپاره چې هغه مسمره وجود سره تحقق بیل نه دراغلی حتی یجتما تر دې فوري چې هغه جمع راسی په قابل او د مقبول کېل کاد جسم او د سیواد بلل ماهیت او ازاکانت بلکې ماهیت څخه کلمه موجود سی فکونہ هوا نو کې دل د ماهیت څخه دغه د وجوده بينه د غي وجودم ده لکن هما متغايران لکن متغیر دی په عقل کې په دې معنی باندې ان لیل عقل چې دی عقل او ذهن د فاردا جایزه ده چې ملاحظه د ماهیتو کې دونل وجود او ملاحظه د وجودو کې دونل ماهیت نفس وجود تصور کې ماهیت یا نفس د ماهیت تصور وکي فلا يتم ابطال هذا الراي نو باتيليږي د غره الا با اثباته مگر په اسبات دي سره ان تكون الاشياء و صدورها تتكون الاشياء و صدور دی اشياء ول بارينه مو قبده په يو صفته حقيقي بنده چې هغه قائمه ل ذاته باری تعالی سره مغاير وي له قدرت و اراده سره و التحقيق ان تعلق القدر